Az anyai ág. Anyám apjának nagyapja a bizonyos Alexi Lajos puskamíves volt Kassa városában, és a múlt század első felében. Két erő küzdött benne, végül is győzött a jobbik. Ifjúsága a mesdjéjén járva kicsapongásokkal tékozolta életenergiáit, szűkölködött célirányosságban, pedig mézes heteit élhette volna a serkenő becsvágyával és a családi házba akkortájt behozott fiatal feleségével, anyám apjának nagyanyjával, vagyis az én ükanyámmal. De Alexi Lajos mit sem törődött az én későbbeni megszületésemmel. Még a említett mézes heteket is számos alkalommal durván megszakította. Éjjelente titokban felkelt az ükanyám mellől a nászi ágyból, és mintha nem az eljövendő események vonzási és taszítási mezején állt volna, hanem valahol a pillanatnyi viselkedés ösztönös tartományában, lopva egy kassa környéki házacskához sietett, ahol is paraszti, polgár, iparos származású lányok, asszonyok várakoztak izgalommal reá, hogy együttes mulatozással csapongani eresszék el az időt. És mi csodás időt! mert jól lehet akadnak korszakok, midőn az élvetegség korán sem a lélek gyöngülés s a szűkös látókör megnyilatkozása, annál inkább a körülmények nyűgében forgolódó géniusz életjele. Gondoljunk csak a zsibói bölény idősb Veselényi Miklós dacos politikai pályafutást megelőző botrány krónikájára, fellapozván az ő pörbéli számos irományait, vagy Szécsényi István grófnak, a legnagyobb magyarnak, külhomban szóródó pénzén megvet erkölcstagadó tivornyáira. Mikbe szinte gyermekfővel vetette magát bele. Ám de az én kapám valamiféle karakterére nézvést kedvezőtlen léthelyzetre nem háríthatta csapongásait. Hiszen náluk egy nemzedék hullámmal serdületlenebb. Későbben jövő lévén, éppenséggel a reformkorban élhetett ifjúságot a köztudat roppant jégzajlásának idején, annak is legerősebb sodrába. Így hát aztán végül is feleségének, az én akkori fiatal ükanyámnak az itt következő közbejárása szükségeltetett, hogy az eljövendő események teljesedésbe menjenek. Ő egyik éjjel titkon Alexi Lajos nyomába szegődött ugyanis. Átsúrant kassán, mely fölött az élővilágot izgató telihold virította melegsötétségben. Rövidesen kicsiny erdőbe értek, elől a mit sem sejtő ükapa, mögötte sokra szánt felesége. Egy meredé fölött egy néhány cölöbbből összeácsolt hidacska bontakozott ki a meghibbant éjszakából. Azon is által mentek, s így kisvártatva, a házig jutottak, hol Alexi Lajosra rossz szellemekként számos nő és néhány élvhajház férfi várakozott, hogy a szokott orgia kezdetét vehesse. Ükanyám, miután fehérült arccal megbizonyosodott arról, amiről meg kellett bizonyosodnia, hazatávozott sietve. Otthon behatolt az ükapai műhelybe, s onnan egy fűrészt kiragadva tért vissza, de ezúttal csupán a meredéig. Megállott a fahídnál, Bizonyos mértékig beléje fűrészelt a cölöpökbe, majd a közeles csalidban lekucorodva várakozásba kezdett. Önmagával is egyenetlenül fülelt a poklos izgalmakról árulkodó távoli hangokra egészen hajnalig. És közben mind a tíz körmét feldúltan a földbe akasztotta. A reformkorszak földjébe, mivel ismételjük meg, akkor minden, még az a városmenti föld is, az az ítéletosztó hajnal is a reformkorba helyezkedett el, ami is legjobbjaink megszűntek. rózsa, álmok, viruló képeivel mulatni magukat, és a nemzet tudatból irgalom nélkül kihullattak mindazok, kik az időlelkével nem haladtak. Következésképpen ükanyám fűrészelő tette, és ennek folyománya, a Cölöp híd nem sokára való kettéválása valamiféle történelmi mértékkel is igazolható. A végzet betelt. Az első fénysugarak előcsalták a házacskából a kéjesen nyújtózó lankat vendégeket. Dudorászva valami semmiséget távoztak a mámoros álomba merült Alexi Lajostól, egyszer mind közeledve önnön végelbánásuk a hidacska s az azon túl levő ükanyai leshely felé. Madár csicsergés közepette léptek a megfűrészelt szölöpökre, melyek, mintha ösztönbarátilag osztották volna a magát meghúzó fiatalasszony aragját, mindaddig nem törtek el, míg a vidortársaság utolsó tagját is hátukon nem érezték. A világból az időből kiesni készülők egyike, egy röpködőhajú, szépséges lány megállt a recsenésre készít közepén, arcát felemelte a hatalmas magasságból sugárzó fény iránt, és karját ujjongva széttárva önmaga tengeje körül forogni kezdett, tán így adta jelét azon érzésének, hogy megmérettetett. A többi is. A többi is kacagott, zajongott, zajongott, azután ez a víg lármájuk magasodott, magasodott halálordításá. A hidacska eltörött, ők mindahányan voltak a mélységfeledésnek nevezendő halálos aljáig csapódtak, és ezzel ükapám életének egy pályaszakasza le is zárult, hogy helyébe a közerő és a közlelkesedés iránti korabeli fogékonyság lépjen. Tudnunk kell, hogy a reformkorban, és még azután is jó ideig, hogy meddig majd meglátjuk, elől puskákkal küzdötték le az élő erőt a világ mely puskákat tíz jó egy néhány ütemmel lehetett ismét tüzelésre kész állapotba helyezni. Puska műves lévén, Alexi Lajos a műhelyébe zárkózott. Látszatra csupán azért, hogy ükanyámmal haragját éreztesse. Valójában inkább, mert évvágya nincs csapottát, csapott át, a fegyvergyártás terén próbálta hazája ügyeit előbbre rendíteni. Alig evetivott ivott, odaadással rajzolgatta tervábráit, mint egy álomban ragadta meg sorra szerszámait. Mondják, a nagyszerű mesterembert aprócska mozzanat választja el az önpusztító alkoholistától, mivel ugyanazon alaposság, szenvedélyes aprólékosság mindkét típusnak mozgató rugója. A legkisebb hibás árnyalat iránt is érzett türelmetlenség taszítja őket végnélküli italozásba, vagy munkálatokba, mikből csiszolt mesterművek születnek, a szőrszál hasogatás remekei. A Belezuhanásnak eme szenvedelmes képessége kísérte munkapadjához Alexi Lajost. Egy új fajta fegyver csinálásához kezdett magányos éjszakáin, miközben kisded műhelyének ablakán túl az idő, lótot futott, napszakok vonultak el. Rekeszeikben, ükapám eszmélő arcú, liberális reformer nemzedéke, mindazok, azok, akik a véglemaradástól tartva vágtattak elfoglalni sürgetőleg mutatkozó önhelyüket egy távoli csoportképben, hogy majd a mi nem lankadó figyelmünknek szakállas és nyíltságukban talányos tárgyai lehessenek. A tehetségeire igényt tartó, akkori idő hintórobogáshoz, vagy inkább tömegmorajhoz hasonló vonulási zajának kíséretében hajolt rajzai föléjük kapám. Évek múltán érkezett el a megoldásig. A megoldás egy tűvel ellátott, hat ütebben hátulról tölthető puska volt, korábban valóságos, gyors fegyver. Alexi Lajos, a hazánkban akkoriban sajnos oly ipari polgárságnak e tipikus képviselője, ezzel már felüthette fejét az áramló időből, belevágva sarkát a reformkor földjébe. Kipróbálta a fegyvert, az hibátlanul működött. Egy felfeszített padlódeszka alá rejtette, aztán elfújta a gyertyát, bebújt űkanyám mellé, akit meghökkentett a váratlan látogatás. De méhében azért még aznap éjjel megfogant anyám apjának apja, a dédapám. A szülésbe az anya belehalt, ezzel utolsó feladatát teljesítve. Fűrészelése, szülése, valamint halála, e három tette maradt ránk majd alatta is szétesett a hidacska. A fogamzást követő napon ükapám előragadta a fegyvert a paddódeszka alól, s Kossuth Lajoshoz indult vele, mivel az idegen elnyomók elleni fegyveres szabadságharc épp akkor vette kezdetét. Így a találmány égetőleg szükségeltetett. A találkozó a következőképpen zajlott le. Alexi Lajos egy erdőben botorkált, szeme bekötve egy nyakra való kendővel, egyik kezével csoda fegyverét margolta erősen, a másikkal pedig az őt vezető tízbe kapaszkodott. Vezetője mindig ugyanazt a jelszót kiáltotta oda az útjukba kerülő láthatatlan őrszemeknek. A céli zörej hallatszott, strombit a távoli hangja, egyszer lódobogás is. A légkör igen katonás volt. Legalább kilétét árulja el az úr, könyörgött a tisznek bekötött szemű ükapám. Mészáros Lázár miniszter mutatkozott be az, s a biztonság kedvéért szédülésig forgatta ükapámat, nehogy az útirányról sejtelme legyen. Aztán folytatták a menést. Végezetül csak a hüvösségre változó langy árulta el, hogy hagyták a lomsátrakat. Mészáros Lázár Leoldozta a kendőt, és ükapám napfényes tisztáson találta magát. Annak is a közepén látott egy asztalt, az asztalnál ülve kosut Lajost, aki fényes szemével őt nézte. Egyéb iránt sehol senki. Tessék, itt a nagy alkalom, mondott a mészáros Lázár, s Alexi Lajos az asztalhoz járult. Hat ütemben megtöltötte a puskát, majd a fényes levegőbe sütötte. Újólag megtöltötte? a fényes levegő Szótlanul, sebesen, nagyon sokszor megismételte a műveletet. Nyugodt volt, mert előző éjjel álmában mindez már megtörtént vele, bár akkor kosút Lajos az egész honvédelmi bizotmánytól övezve fogadta őt és világtalálmányát. Tágas teremben dörrentek el a lövések, s odakint szegednek népe várakozott lélegzet visszafolytva. De a mutatványa tisztáson sem tévesztett hatást. Kosút és Mészáros Lázár azonnal észbe vették a fegyver jelentőségét. Megölelték Alexi Lajost. Sorsdöntő találmány, mondta a Kossuth. Ám hogy valóban sorsdöntő lehessen, csatatéri felbukkanásának egy csapásra valónak, s tömegesnek kéne lenni, vette át a szót Mészáros Lázár. Ehhez hadiparunk fejletlen, tömegméretű gyártást nem enged meg, s ha e fegyver szórvány alkalmaztatna, Hatása úgy szintén szórványilag mutatkozna, sőt, az ellen, mely hamarosan mindenképpen zsákmányul ejtene, stüzetesen megvizsgálna néhányat az új módi puskák közül, hazánkénál sokkal a fejlettebb hadiparával olyan nagy számban fordítaná mi ellenünk ugyanazt, amit mi csupán szórványilag ő ellene, hogy saját balvégzetünket okoznánk ezen honbaráti leleménnyel. Ismét ugyanaz, fakad kikosút. Tehát kérdezte, űkapám? Tehát e pillanat titoktartást követel öntől, a mészáros Lázár, gyártson elöltöltős puskákat műhelyében, azokkal szolgálhatja mostan a hazát. És titoktartás minden előtt. Kossuth még nyomatékkal megígért a tisztáson, minden erejével előmozdítja a hazai hadíparnak ügyét. Aztán Alexi Lajos visszatért szűke pátriájába, hogy várjon ott, míg az idő teljessége eljön. Számos elöltöltős puskát hozott létre egészen 1849. június haváig, mikor is Páskievics Varsói Herceg parancsnoklata alatti orosz csapatok szállták meg Kassát. És mi sem bizonyítja inkább a hátultöltős puska jelentőségét, mint az a tény, hogy az érkezők legelőször ükapámat keresték a városba való bemenetelüket követőleg. Ükapám és dédapámmal éppen viselős ükanyám nem sejtve a padlódeska alatt titkon lapuló puska hírének elterjedését s az ennek folyományaként fejük fölött tornyosuló veszedelmet éppen a műhelyt meszelték, amidőn házudvarukba tajtékos paripán beruktatott egy kiálló pofacsontú zsidás, leszökkent a nyeregből, felkapta a meszes és s azt gondolván tej van benne, ki itt annak tartalmát. Majd kisvártatva, nagy fájdalmak között elhalálozott amiatt. A családi szájhagyomány szerint ükapámék a mérgezés vágyától rettegve septében elhantolták a holtat a konyhakert végében. Lovát kiverték az utcára, és a hajdani züllött bűntanyára az erdei lakba menekültek. Természet -szerűleg a puskát is vitték magukkal egy esetleges házkutatástól tartva. De nem csak a dolgoknak ez a véletlen összejátszása mentette meg őket a valódi veszedelemtől. Történetesen élt ugyanekkor kassán egy másik a Lajos nevű személy is. Tanárember volt. Ükapámnak inkább névrokona, mint rokona. Csúfolódó tanítványait sehogyan sem tudta maga iránti tiszteletre szorítani, pedig gyakorta használta ellenük a pálcát. Rózsaszínű foltok és himlőhelyek virítottak a bőrén. Számos szomszédjával együtt ő is tudott a világrendítésre készülő puskáról, és a lokálpatrióta örömmel töltötte el annak megléte. És amikor már a bevonulás napján katonák törtek házára, ő nem csak a közös nevet, hanem ükapán művességét is magára vállalta. A krakkói várbörtön felé tartó szorosan őrzött szekéren, petőfi verseket szavalt a szélnek, és magyar nyelvtudással nem rendelkező kísérőinek. Kik eleinte bólogattak és nevették, majd láncsa nyéllel beszakították a fejét. Vérezve is azt kiáltozta, hogy nem adja ki a puskát, pedig a senki sem kérte tőle, hisz Paskievics csupán a feltaláló eltüntetésére adott parancsot. En évrokon évek múltá halt meg a krakkói vizes falak között. Haragját a hosszas fogság sem csillapította, németül, latinul és magyarul követelte vallasság, őt, vállalt találmánya felől, hogy ő hallgatással bizonyíthassa hazafiasságát. Ám csak élelmet kapott haláláig, így tengődött üvöltözve. A rémes események a természet szerűnél előbbre hozták ük anyám vajudásait, míg be belepusztult. űk a halott feleség családjára hagyta dédapámat, s futott. Találmányát vitt a magával, hogy tűzereje odakintről segítsen. Ám a világosi fegyverletétellel Alexi Lajos kiűzetett az együgyűség paradicsomából. Többször kellett lőállást változtatni, ha puskájával mindvégig Bécsre kíván célozni, mivel a nagyhatalmi tömbök igencsak képlékenyek voltak akkoriban. Ők 17 esztendeig várt az alkalomra, melyik ügyjel kösse össze magát. Több rend ruhája elkopott, arculat a testének tartása sokszor változott ez idő alatt. Figyelmének iránya a szabadságharcos emigráció reményeinek körkörös, az idő múlásával egyre inkább saját középpontja felé zsugorodó forgását követte. Helyzete a többiekénél veszélyesebb volt. Lehetetlenség útvonalát követni, tartózkodási helyein nem hagyott nyomokat. Mészáros Lázártól megtanulta, hogy neki hadi iparral rendelkező mozgalom kell, egyetlen döntő sortűz. Garibaldi ezért szóba se jöhetett. A krimi háborúban is ők célpontja mellé lőttek. Kicsikét kacérkodott a francia udvarral, adalék ehhez harmadik Napóleon hadügyminiszterének fennmaradt levele, mely a sápatcsászár nagyra becsülését és érdeklődő jó szándékát tolmácsolja Alexi úrnak. Amerika fel sem merülhetett, messzi birodalom a maga jelentéktelen helyi háborújával. Aztán váratlan, felbukkant poroszország. Alexi Lajos mindent meggondolt, mindent megfontolt. Tájékozott személyek értésére adták, hogy a porosz kancellár Bismarck külpolitikájának egyik tenorja Ausztria gyöngítése, s mellette Magyarország jelentőségének növelésével egy olyan súlypont eltolás, mely a Habsburgok uralta birodalmat a Balkán felé tereli. Alexi Lajos már régen megszűnt álmodozónak lenni, poroszország hadiiparának fejlettségéhez azonban nem fért kétség. S lelkes honfitársai hozták a hírtű kapámnak, Európa ki tudja melyik zukába, hogy Bismarck, a Magyarországéhoz hasonló szolítottságban ország vezető politikusa, a magyar honvédekből összetoborzott Klapka légió felállítását kezdi meg, és Bécs tehetetlen. Alexi Lajos számára lassan megvilágosodott, hogy az ő érdekei Bismarckéval összeegyeztethetők. Az 1866-os Gréci csatában a poroszok villámgyors győzelmét néhány sortűz döntötte el, melyet újfajta, hátultöltős, gyújtótűvel ellátott puskáikból adtak le. A megtizedelt csodasújtotta osztrák sereg szanaszét menekült. Bécs elveszítette a porosz-osztrák háborút. Deák Ferenc magyar politikushoz másnap érkezett el a fontos hír, rögvest kocsiba ült, s néhány óra múltán az osztrák fővárosban termett, hogy most már szilárdabb alapokról folytasson nemzetérdekű tárgyalásokat a Habsburg udvarral, a két ország kiegyezését illetőleg. Meg is született az osztrák-magyar Monarchia, és érdeklődése valóban egyhamar a Balkán felé irányult, ahol... Gavrilo princip szülei éppen ismerettséget kötöttek egymással. Ennyit őriz apámról a családi szájhagyomány. A königréci csatával hidacskánk leszakadt alatta, s ő ki tudja, hová esett. Talán megölték, talán amerikás lett, valószínűleg azt hitte helytált, amit ami tevőleg részt vett Németország egyesítésében és a Habsburgok gyengítésében. Unokája az anyai nagyapám a családja házi őrizete alatt engedte utolsó napjait. Tisztikardját egy ízben ellopfán azon kémény hol azt felesége Romi, az én anyai nagyanyám rejtegette előle. A tanácskörúton a Minyon Eszpresszó előtt hadonászásba kezdett vele. És ezért elvitték a mentők.